דברי הימים א', פרק ד'. בני יהודה, פרץ, חצרון וחרמי, וחור ושובל, וראיה בן שובל, הוליד את יחת, ויחת הוליד את אחומי, ואת להד. אלה משפחות הצרעתי, ואלה אבי עיתם, יזרעאל, וישמע וידבש, ושם אחותם הצללפוני, ופנואל, אבי גדור, ועזר אבי חושה, אלה בני חור, בכור אפרתה, אבי בית לחם. ולאשחור, אבי תקועה, היו שתי נשים, חלאה ונערה. ותלד לו לא נערה את אחוזם ואת חפר, ואת תימני, ואת האחשטרי, אלה בני נערה. ובני חלאה, צרת וצוחר ואתנן. וקוץ הוליד את ענוב ואת הצובבה.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 וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר, הוא אבי אשתון. ואשתון הוליד את בית רפה, ואת פסח, ואת תחינה, אבי עיר נחש. אלה אנשי ריכה. ובני כנז, עתניאל ושריה, ובני עתניאל, חטאת. ומעונותי הוליד את אופרה, ושריה הוליד את יואב, אבי גי חרשים, כי חרשים היו. ובני כלב בן יפונה עירו אלה ונעם, ובני אלה וכנז. ובני יהלל אל זיף וזיפה, טריה ועשראל. ובן עזרא יתר ומרד ועפר וילון. וטהר את מרים ואת שמאי, ואת ישבח אבי אשתמוע. ואשתו היהודייה ילדה את ירד אבי גדור, ואת חבר אבי סוחו. ואת יקותיאל, אבי זנוח. ואלה בני בתיה בת פרעה, אשר לקח מרד. ובני אשת הודיה, אחות נחם, אבי קהילה הגרמי, ואשת מועה המעכתי. ובני שימון, אמנון ורינה, בן חנן וטילון, ובני ישעי, זוכת ובן זוכת. בני שלה, בן יהודה, ער אבי לך, ולעדה, אבי מרשע, ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית אשבע. ויוקים ואנשי חוזבה, ויואש ושרף אשר בעלו למואב, וישו לחם, והדברים עתיקים. הם היוצרים ויושבי נטעים וגדרה, אם המלך במלאכתו ישבו שם. בני שמעון, נמואל וימין, יריב, זרח, שאול.